от 4 октави нагоре. Бяхме се струпали около пияното и след дълги упражнения през почивката се състоя разговор върху музиката, която записах. Днес музиката е още в предговора си. Много пъти е започвала и спирала. Този дух на огробяване сега влияе. Не виждате ли какво израждане има с джазбенда? Една сестра каза Едно седем годишно дете дало концерт в Америка и това създало голям шум. Ще го похабят? Даровите деца не бива да излизат преждевременно навън. Става пресилване. В епохата на предците, преди грехопадението, е имало свещена музика само за посветените, а не както сега за всички. Ще дойде нещо по-хубаво. Днес човешкото тяло не е все още довършено. От божествено гледище то е направено съвършено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 и още не са разработени центровете за четвъртинките тонове в човешкото ухо. За новия подем на музиката, първата фаза е дадена с класическата музика. Бах няколко пъти се е явявал в историята с разни имена. Шестата раса ще се даде втората фаза. Вторият тласък на музиката. Новата музика ще бъде на шестата раса. Бялата раса, каквото можа го създаде, и то ще е почва. В бъдеще цигуларите ще бъдат едновременно певци и цигулари. Сега очакваме цигулари, които като свирят цигулката им да говори. Бъдещият цигулар на шестата раса, като за свири, ще си играе като магиосник. Някъде цигулката му ще звучи като китара, някъде като тромбон, другата е като певица и прочее. Щом малката ципица в човешкото гърло може да пее и да говори, защо да не се направи цигулка, която да пее и да говори?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 Посветените са имали оркестрова и хорова музика, която хората те първа ще чуят. Днес музиката е много напреднала, понеже човечеството минава през най-големи страдания, да може да ги мине по-леко. Минат ли тези изпитания, ще дойде хубавата музика. Музикалните гении идват. Учителя се обърна към един брат, музикант и му каза. След няколко години те ще дойдат във вас. После учителя продължи. Трябва да се подготвим за тях. Певицата Тричкова бе доведена тук от музикалните гении. Когато пее човек, привличат се музикалните сили и органите се развиват. Музикалният свят на изток и запад черпи от един и същ източник. Източната музика е съвсем загазила. В нея има много кални работи, които трябва да се очистят. Свирил съм източни парчета и после е трябвало да се чистя цял месец. Има известни тонове в музиката, които рушат и които създават. В музиката има магия. Някой път може да се създаде цяла буря. Сега е все още механическа. Органическата музика ще дойде по-после, а след нея психическата.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 чрез която слизат към нас любовта, мирът, радостта. Всичко е музика. Новата музика, която иде, ще събуди във вас вярата. Друго музикално парче ще събуди любовта. Трето музикално парче – милосърдието. Но музикантът, за да може да предаде новата музика трябва да има преживяванията на тези качества. Вяра, любов, милосърдие. Иначе не ще може да ги предаре чрез музиката. В обикновената музика няма нещо реално. Но при истинската музика можеш да моделираш лицето, устата, носа,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 В бъдеще колко по-добре ще пеят от Шаляпин? От сега нататък идват гениите. Пеенето за напред трябва да става с изразни движения. Тогава в човека нещо се отваря и той разбира по-добре идеята. В музиката няма скръп може да имаме само едно страдание. Че не обичаме някого повече, отколкото го обичаме. И това е единственото страдание в музиката, в любовта. Когато си музикално настроен, идват някои същества да хвърлят смут в теб за да скъсат връзката ти с музикалния свят, за да внесат дисхармония в теб, да те ограбят. Но музиката ще спаси света. Сега славяните правят опит да разрешат музикалните проблеми. Ако се отворят, ще имат голяма музикална култура. Египтяните и други древни народи скриха свещената музика. Тогава широките маси не бяха готови и тя не можеше да се изнесе за тях. Трябва да изучавате класическата музика, за да правите сравнение по какво се различава в построенията си от окултната музика. Никога не е имало толкова музикални инструменти,